Bonum esz. Izabella királyné már ágyban feküdt, két aranyhajfonata a végigomlott keblén. Roger Mortimer bejelentés nélkül lépett a szobába, minthogy ez kiváltsága volt. Arc kifejezéséről ítélve a királyné sejtette, hogy miről fog beszélni, vagy inkább ismét beszélni. Híreket kaptam Berkeleyből, szólalt meg Mortimer, szándékoltan nyugodt, fesztelen hangon. Izabella nem felel. A félig nyitott ablakból látni lehetett a szeptemberi éjszakát. Mortimer teljesen kitárta az ablak szárnyat, és egy ideig a vár alatt elterülő, tágas, zsúfolt várost nézte. Az ittott felcsillanó fényeket. Lincoln volt Anglia negyedik legjelentősebb városa, London, Winchester és York után. Tíz hónappal ezelőtt ide szállították az ifjabb Hugh egy darabját. A York sírből érkezett udvar egy hete költözött ide. Isabella elnézte az ablak keretében álló Mortimer széles vállát. A nyakánál befelé göndörített hajtekercset. A férfi alakja árnyékként rajzolódott ki az éjszakai égem. A királyné ebben a pillanatban nem szerette. Úgy tűnik, a férje ragaszkodik az életéhez, fordult vissza Mortimer. És ez az élet veszélyezteti a királyság békéjét. Vesz udvarházaiban folytatódnak a kiszabadítására szőtt összeesküvések. A szégyentelen dominikánusok már Londonban sem restelnek prédikálni az érdekében. És mindazon bajok, amelyek júliusban nyugtalanítottak bennünket, ismét kiújulhatnak. Elismerem, hogy Edward személye már nem veszélyes, de jó ürügy ellenségeink mozgolódására. Kérem, szíveskedjék végre kiadni az általam javasolt utasítást, mert anélkül sem felséged, sem felséget fia nem lehet biztonságban. Izabella unottan, fáradtan sóhajtott. Miért nem maga Mortimer adja ki ezt az utasítást? Miért nem ő dönt a saját felelősségére? Ő, aki a királyságban mindenről rendelkezik. Kedves Mortimer, szólalt meg nyugodtan. Már megadtam a választ kegyelmednek. Tőlem nem kapnak ilyen utasítást. Roger becsukta az ablakot. Félt, hogy elragadtatja magát. De végső soron miért szenvedett el annyi megpróbáltatást? Miért vállalt új nagy kockázatól? kérdezte. Ha most saját biztonságának ellenségévé válik. A királyné fejét rázva válaszolt: Nem tehetem, inkább vállalok minden kockázatot, sem hogy ilyen megoldáshoz folyamodjam. Kérlek, Roger, ne mockoljuk be kezünket ezzel a vérrel! Mortimer kurtán felnevetett. Honnan ered ez a hirtelen tisztelet ellenségeid rá? támadta Izabellára. A grófjának vére, a deszpenzék vére, báldok vére, a városok terei nömlő sok vér nem fordította el a szemét. Sőt, bizonyos éjszakákon azt hittem, hogy kissé élvezed is a vérlátását. Vajon neki, a drága szörnek, nem volt-e vörösebb a keze, mint amilyen a miénk valaha is lehe? Nem mondotta e volna szívesen a véremet? Meg a tiédet is, ha időt engedünk néki. Aki fél a vértől, az ne legyen király, Izabella. Az ne legyen királyné. Vonuljon vissza valamelyik kolostorba. Ölcsön apáca fátyolt, és ne kívánjon többé sem szerelmet, sem hatalmat. Tekintetük egy ideig szinte viaskodott egymással. A dús szemöldök alatt a kovaszínű szempár erősen csillogott. A gyertyák fényében. A fehér sebb egy nagyon kegyetlen rajzú szegézett. Elsőnek Izabella sütötte le a szemét. Emlékez Mortimer, hogy egykor megkegyelmezett neked. Most óhatatlanul arra kell gondolnia, hogyha annak idején nem engedett volna a bárók püspökök kérésének és az én könyörgésemnek ha a téged is épp úgy lefejeztet, mint ahogy Thomas Lancastert. Ó, nem, én nagyon jól emlékszem, de épp azt akarom elkerülni, hogy egy nap engem is az övéhez hasonló önvád gyötörjön. És feletté furcsának és igen makatnak tartom, az iránta érzett szánalmadat. Kiszünetet tartott. Hát még mindig szereted? kérdezte. Nem látom egyéb okát. A királyné vállat mondt. Tehát mindegy csak azért van, hogy egyel több bizonyítékát adjam szerelmemnek? Kérdezte. Hát soha nem szűnik meg benned ez a féltékeny dű. Nem mutattam meg elégé az egész francia királyság előtt, Anglia előtt, sőt, fiam előtt is, hogy szívemben csak irántadék szerelem. Hát mit kell még tennem? Semmi egyebet, csak amit kérek tőled. De látom, nem akarod rászánni magad. Látom, hogy az a keres, amelyet előttem véstél a kebledre, és amelynek mindenben örökre össze kellene forrasztania bennünket, hogy akaratunk közössé váljék. Részedről csak tetteték volt. Látom, hogy a végzett szerelmemet egy gyenge teremtésnek juttatta. Igen, Mortimer féltékeny volt, a mindenható régens, aki embereket nevezett ki különböző tisztségekbe, aki az ifjú királyt irányította, aki házas életet élt a királynéval, méghozzá valamennyi báró szeme láttára. Ez a Mortimer még mindig féltékenykedett. De vajon nincs-e oka a féltékenységre? Villant fel Izabellában a gondolat. A féltékenységben rejlő legnagyobb veszély az, hogy tárgya előbb-utóbb rákényszerül önnön magában keresni az őt ért okát. Így aztán fény derül olyan érzelmekre is, amelyekre addig nem figyelt fel. Milyen különös mindez! Izabella bizonyosan tudta, hogy úgy gyűlöli Edwardot, ahogy asszony csak teheti. Megvetéssel, undorral és haraggal gondolt rá. És mégis, a gyűrűváltás, a koronázás, az anyaságok emléke, azok az emlékek, amelyeket nem is a férjéről, hanem önmagáról őrzött. Pusztán annak az emléke, hogy egykor azt hitte, szereti ezt a férfit, tartotta most vissza. Lehetetlennek tűnt, hogy halálba küldje az általa világra hozott gyermekek apját. És még engem neveznek Franciaország nőstény farkasának. A szent soha nem olyan szent, a kegyetlen soha nem olyan végletesen kegyetlen, ahogy mások hiszik. Aztán Edvárt még bukottan is király maradt. Bár tronjától megfosztották, bár börtönbe vetették, azért mégis királyi személy volt. Izabella maga is királyné volt, annak nevelték. Gyermeksége idején ott lebegett előtte az igazi királyi felség példaképe. Egy olyan ember személyében, aki vére és felkentsége révén minden más ember felett állónak tudta magát. És másokkal is elismertette ezt. Egy alatt való élet ellen elkövetett merénylet, még ha az a királyság legnagyobb hűbérura is, csak bűnnek számít. De egy királyi élet kioltása szentségtörés, és tagadása annak a szentséges isteni jellegnek, amelyel az uralkodókat ruházzák fel. Ezt nem értheted, Mortimer, mert nem vagy király, és nem születtél királytól. Későn vette észre, hogy hangosan gondolkodott. Szavai érzékenyen érintették a határőrvidék báróját, hódító Vilmos fegyvertársának leszármazottját, Velsz főbíráját. Két lépést hátrált, és meghajolt. Nem hinném, úrnöm, hogy felségednek egy király adta vissza a trónját, de merő időpazarlás lenne elvárni felségettől, hogy ezt elismerje. Akárcsak azt, ha emlékeztetném, hogy Dánia királyainak sarja vagyok, akik ősömet, az első Roger mortimer találták méltatlannak arra, hogy egyik leányukat nőül adják hozzá. A felségedért tett erőfeszítéseim ugyancsak kevés érdemet szereztek számomra. Engedje hát, hogy ellenségei kiszabadítsák királyi férjurát. vagy menjen és saját kezével tegye szabaddá. Felséget hatalmas fivére francia honban minden bizonyjal meg fogja önt védeni, éppen úgy, mint amikor felséget Hajnau felé menekült, és én támogattam a nyerekben. Mortimer nem király, és ha szerencséje fordul, élete sem lesz biztonságban. Ezért, úrnőm, mielőtt még késő lenne, Mortimer elmegy és másút keres menedéket. Ama királyság határain kívül, amelynek királynéja oly kevéssé szereti, hogy joggal érzi, itt nincs többé helye. Megindult kifelé, uralkodott haragján, és a tölgyfa ajtó szárnyat nem csapta be, hanem lassan hajtotta be maga után. Léptei elhajtak a folyosón. Izabella eléggé ismerte a büszke Mortimert, hogy tudja, nem fordul vissza. Kiugrott ágyából, és ingben szaladt végig a vár folyosóin. Amikor utolérte Mortimert, megragadta a köntösét, és a karjába kapaszkodott. Maradj, kedves Mortimer, könyörgök, maradj! Kiáltotta, mit sem törődve vele, hogy meghalhatják. Én csak asszony vagyok, szükségem van a tanácsodra és a segítségedre. Maradj, kérlek! Maradj és cselekedj, tetszésed szerint! Zokogva támaszkodott, simult ahhoz a testhez, ahhoz a szívhez, amely nélkül nem tudott élni. Azt akarom, amit te akarsz, fűzte hozzá. A ládmára felriadt szolgálók, amint megjelentek, azonnal vissza is húzódtak. Nem szívesen voltak tanúi a szerelmesek cívódásának. Valóban azt akarod, amit én, kérdezte Mortimer, két tenyerébe fogva királyni arcát. Akkor jó? Örség kiáltotta: Azonnal kerítsék elő Orleton eminenciás urat! Mortimer és Adam Orleton néhány hónap óta hidegháborút folytatott. Ostoba összezördülésüknek oka a Volcesteri püspökség volt, amelyet a pápa Orletonnak juttatott, holott Mortimer azt már egy másik jelöltnek ígérte. Hiszen, ha Mortimer tudta volna, hogy barátja erre a püspökségre vágyik. De, mint hogy szavát már lekötötte, nem akarta meg önmagát. A parlament Yorkban tárgyalta az ügyet, és elrendelte a Wolchesteri Egyházmegye jövedelmeinek zárolását. Orleton, aki már nem volt hírford püspöke, de Wolchesteré sem, jogosan vádolta hálátlansággal azt az embert, akit megszöktetett a távarből. Az ügyről tovább folytak a viták, és Orleton továbbra is mindenhová követte az udvar. Mortimernek valamelyik nap ismét szüksége lesz rám, gondolta, és akkor engedni fog. Ez a nap, vagy inkább éjszaka, lám elérkezett. Orleton ezt tüstért megértette, amint belépett a királyné szobájába. Az ismét ágyába tért Izabella arcán könnyek nyoma látszott. Mortimer nagy léptekkel járkált az ágy körül. Nyilván súlyos dologról van szó, ha így kevéssé zavarja őket a főpap jelenléte. Ő a királyné – szólalt meg Mortimer – azon üzelmek miatt, amelyekről eminenciád is értesült, joggal véli, hogy férje élete veszélyezteti a királyság békéjét, és aggódik, hogy Isten ennyire késlekedik őt magához szólítani. Edem Orleton Izabellára nézett, Izabella Mortimerre, aztán a püspökre emelve szemét beleegyezően intelt. Orleton futólag elmosolyodott. Ez a mosoly sem kegyetlen, sem igazán irónikus nem volt. Inkább valamiféle szemérmes bánatot takart. Őfelsége a királyné úgy véli, súlyos probléma tornyosul előtte, amely mindig felmerül azok számára, akik vállukon viselik egy állam terhét. Vette át a szót a püspök. Nem kell -e inkább egyetlen ember életét kioltani sem, hogy sok más ember életét kockáztassuk. Mortimer izavellához fordult. Hallotta. Igen, elégedett volt a püspök támogatásával, csak azt sajnálta, hogy ezzel az érvel nem ő hozakodott elő. Itt a nép megmentéséről van szó, folytatta Orleton, és ilyenkor hozzánk püspökökhöz fordulnak, hogy megvilágítsuk az isteni akaratot. A szent parancsolatok természetesen tiltják, hogy sietessük, bárki halálát. De a királyok nem közönséges emberek. Ők maguk is kivonják magukat a parancsolatok alól, amikor halára ítélik alatvalóikat. Én azt hiszem, Milord, hogy a trónfosztott király mellé kirendelt őrök megkímélik kegyelmességedet, egy ilyen kérdés felvetésétől. Úgy tűnik, hogy az őrök már minden tőlük telhetőt elkövettek, felelte Mortimer, de többet nem tesznek, amíg írott parancsot nem kapnak. Orleton szótlanul bólintott. pedig egy írott parancs illetéktelen kezekbe is eljuthat, folytatta Mortimer és a parancs végrehajtásával megbízottak számára, fegyverül szolgálhat, azok ellen, akik ezt a parancsot kiadták. Érti, amit mondok? Orlaton ismét álmosodott. Talán egy gyügyűnek tartják őt. Más szóval, Milord, mondotta, kegyelmességed azt a parancsot el is óhajtja küldeni, meg nem is. Inkább olyan parancsot szeretnék küldeni, amelyek azok számára, akiknek szántuk világos, de érthetetlen marad az illetéktelenek előtt. Erről akarok tanácskozni eminenciáttal, mint leleményes férfiúval, ha hajlandó segítségemre lenni. És Milord mindezt egy szegény püspöktől kéri, akinek sem székhelye, helye, sem egyház megyéje nincs, ahol keresztjét leszúrhatná. Most Mortimer mosolyodott el. Ej, Milord, orleton, ezeket a dolgokat ne emlegessük többé. Eminenciád nagyon megharagított, azt tudja. Csak legalább közölte volna velem óhajai. De minthogy ennyire ragaszkodik hozzá, nem ellenkezem többé. Szavamra mondom, eminenciád éles volt Majd elintézem a parlamenttel. És eminenciád azt is jól tudja, hogy örökre a barátom. A püspök bólintott. Igen, ezt tudta, és ő is épp ilyen barátságot érzett Mortimer irán. Jelenlegi nézeteltérésük, ezen mit sem változtatott. Elegendő volt megpillantaniuk egymást hogy ezt megértsék. Túl sok emlék, túl sok cinkosság kötötte őket össze, és kölcsönösen csodálták egymást. Még ezen az estén is, amikor Mortimernek miután végre kicsikarta a királynétól, az oly régóta várt beleegyezést, nehézségei támadtak. Ugyan kihez fordult először? a csapotválló, kacsázó léptű és a sok tanulástól fáradt pillantású püspökhöz. Sőt, annyira jó barátok voltak, hogy teljesen megfeledkeztek a királynéról, aki nagy kék szemével visszajogva nézte őket. Eminenciát, szép prédikációját senki nem felette el. Ez tette lehetővé a gonosz király megbuktatását. Hizelget Mortimer, és ugyancsak eminenciát szerezte meg a lemondását. Lám ismét felül kerekedett benne a hálaérzet. Orlaton meghajolt a bókok hallatán. Azt óhajtja tehát, hogy járjak feladatom végére, szegezte le. A szobában ott állt az írópolc tollakkal és papírral. Orlaton kést kért, mert csak a maga metszettel uttollal tudott írni. Ez segítette a gondolkodásban. Mortimer tiszteletben tartotta elmélyedését. Nem szükséges, hogy a parancs hosszú legyen, jegyezte meg Orlaton egy idő múltán. Mosolyogva bámult a levegőbe. Látszólag megfeledkezett arról, hogy egy ember haláláról van szó. Büszkeség fogta el a művelt ember elégedettsége, aki lám megoldott egy nehéz fogalmazási problémát. Közelhajolt az asztalhoz, szépen formált betűkkel egyetlen mondatot vetett a papírra, majd szétrázva rajta a porzót átnyújtott a Mortimernek. Erre a levélre hajlandó vagyok rá tenni a pecsétemet, mondotta ha nem tartják szükségesnek a kegyelmességed, vagy a királynépecsétjét használni. Valóban önelégültnek látszott. Mortimer közelebb lépett az egyik gyertyához. A levél latinul íródott, meglehetősen lassan olvasta a szavakat. Eduardum ossidere, nolite timere volumest. Egy ideig gondolkodott, majd a püspökhöz fordult. Eduárdom, oszidere, ezt értem. Noli, nem kell. Timere, félni. Bonum, ezt, jó lesz. Orleton mosolygott. Hogyan értendő ez? kérdezte Mortimer. Eduárdot megölni nem kell, félnetek, jó lesz, vagy pedig Edvárdot megölni nem kell, félnetek, jó lesz. Hol van a vessző? Nincs vessző. Felelte orlatom, Isten akarata fog megnyilvánulni abban, ahogyan értelmezi majd a levelet, az, akihez eljött. De magában a szövegben ugyan kitalálhatna kivetni valót. már még mindig tétovázott. Nem tudom, hogy travers vagy Gorné érti el latin. A melléjük rendelt Guillaume fráter eléggé ismeri a nyelvet. Aztán a hírnök szóban is átadhat egy üzenetet, de csak is szóban, mert egy parancsból származó mindentetnek nyomtalannak kell maradnia. – És eminenciád valóban hajlandó saját pecsétjét tennie levélre? – kérdezte Mortimer. – Megteszem – felelte orlaton. – Igazán jó barát volt. Mortimer egészen a lépcső aljáig kísérte, aztán visszament a királyné szobájába. Ezen az éjszakán ne hagyjon magamra, kedves Mortimer, kérte Izabella. A szeptemberi éj koráncsen volt annyira hideg, hogy így nagyon kellett volna dideregnie.